Розділ 51. Кроз'є. Рятувальний табір. 13 серпня 1848 року. Вони два тижні волочили шлюбки до південно-східного кінця острова короля Вільяма, точки, де берегова лінія різко вигиналася і завертала на північний схід. І там зупинилися, встановили намети, щоб перепочити, спробувати розжитися дичиною і зачекати на скресання кригів в морській протоці на південь від них. Доктор Гуцер сказав Крузія, що йому потрібен час, щоб дати раду хворим і пораненим, яких вони тягнули в п'яти човнах. Табір назвали «Кінець землі». Коли Гуцар доповів крозі, що принаймні п'ятьом морякам треба терміново ампутувати стопи, а це означало, розумів він, що жоден з них ніколи не піде далі цього місця, тому що навіть ходячі матроси вже не мали сили тягнути додаткову вагу в шлюбках. Тож капітан перейменував продутий всіма вітрами мис на рятувальний табір. Ідея, запропонована Гутсером, яка досі обговорювалася капітаном, тільки з ним одним, полягала в тому, щоб лікар залишився тут з матросами, що відновлюються після ампутацій. Четверо вже були прооперовані, і поки що жоден з них не помер. Останній, містер Дігл, мав бути прооперованим цього ранку. Інші матроси, занадто хворі або виснажені, щоб продовжувати похід, могли, якщо забажають залишитися з гуцером та чоловіками з ампутованими кінцівками. А тим часом Кроз'є, Дево, Коуч, вірний другий помічник Кроз'є, Джонсон та решта, в кого ще залишилися сили, попливуть на південь, коли або якщо крига скресне. Потім ця маленька група, подорожуючи без вантажу, підніметься по річці Бека до Великого Невільницького озера і повернеться назад за рятувальним загоном навесні. Або навіть за місяць чи два ще до настання зими, якщо раптом станеться диво, і вони зустрінуться з рятівниками, які пливуть річкою на північ. Крузія знав, що шанси на це диво були такими мізерними, що падали до нуля. А шанси на те, що хтось із хворих моряків виживе в рятувальному таборі до наступної весни, якщо допомога не не спіє раніше, навіть не варто обговорювати. У перші два місяці літа 1848-го вони майже завжди поверталися з полювання в порожні, і серпень не обіцяв бути інакшим. Крига була занадто товстою, щоб ловити рибу будь-де, крім кількох невеликих ополонок, які не замерзали цілий рік, і вузьких розколин у кризі. Вони не зловили жодної рибини, навіть коли пливли у човнах. Як зможе Гуцер разом з кількома іншими чоловіками, які доглядатимуть за вмирущими, протриматися тут наступну зиму? Роз'язнав, що лікар підписав собі смертний вирок, зголосившись залишитися з приреченими моряками, і Гуцар знав, що капітан знає це. Але жоден з них не говорив про це вголос. Проте такий план дій наразі залишався чинним, якщо тільки Гуцар цього ранку не передумає або станеться справжнє диво і Крига скресне на всьому шляху до узбережжя саме сьогодні, на другий тиждень серпня, що дозволить їм підняти вітрила на двох пошарпаних вельботах, двох катерах у тріщинах і одному пінасі, що ледве трималися купи, забравши із собою у човни всіх прооперованих, поранених, конаючих з голоду і занадто слабких, щоб триматися на ногах, а також найважчих хворих на цингу. Як потенційну їжу, подумалося Крозія. Це було друге питання, з яким треба було розібратися. Зараз капітан носив у шинелі два пістолі щоразу, як виходив зі свого намету. Великий револьвер у правій кишені, як зазвичай, і двозарядний двоствольний маленький капсульний пістоль, який американський морський капітан, що продав йому ту зброю, зневажливо називав зброєю для пузатих картярів на річковому пароплаві у лівій. А він більше не повторював помилки, якої припустився раніше, і ніколи не посилав виконувати те чи те доручення найнадійніших своїх людей – коуча, Дево Джонсона і кількох інших – за межі табору одночасно, залишаючи там таких баламутів, як Гікі, Ейлмор та здоровецький недоумок Менсон. Також Френсіс Крозіє не довіряв ні лейтенантові Генрі Годжсону, ні своєму баковому старшині Кубрика Рувиму Мейлу, Ніформарсовому старшині Заребуса Роберту Сінклеру з того дня, коли місяцем раніше в госпітальному таборі ледь не вибухнув заколот. Вид зарятувального табору відкривався гнітючий. Небо вже два тижні поспіль було заволочене пеленою низьких хмар, тож крозія не міг скористатися своїм секстантом. Знову почав налітати скажений північно-західний вітер, і повітря стало холоднішим, ніж було впродовж двох останніх місяців. Протока на півдні залишалася скутою суцільною масою криги, але нерівною, що час від часу перемажалася стиковими гребенями, якою колись дуже давно вони йшли, долаючи шлях з корабля до табору терору. Крига в цій протоці на південь від острова Короля Вільяма дибилася диким нагромадженням айсбергів, стикових гребенів, незліченних торосів з гострими краями і крижаних брил з вкрапленнями денедеополонок та розколин, в яких десятьма футами нижче від поверхні бовталася чорна вода, але які нікуди не вели. Крозія не вірив, що, бодай, хтось із моряків у рятувальному таборі, навіть велетень Менсон, здатний протягнути хоча б одну шлюпку через цей крижаний ліс і ці ланцюги льодових гір. Єдиною їхньою надією були гуркіт, тріск, скригіт та стогони криги, якими тепер були сповнені всі дні та ночі. Крига здригалася в корчах. Час від часу, геть далеко від берега, відкривалися вузькі розводдя, які іноді трималися годинами. Потім вони з гуркотом закривалися. За лічені секунди виростали стикові гребені за вишки 30 футів, а за кілька годин вони руйнувалися так само швидко, як вистрілювали в гору нові гребені. Айсберги розколювалися і розсипалися на друзки під тиском криги, що зусібіч напирала на них. «Це всього лише 13 серпня», – казав сам собі Крозія. Але проблема полягала в тому, що оскільки літо закінчувалося, замість «це всього лише 13 серпня», настав час думати «це вже 13 серпня». На носі була зима. Ребуси терор вмерзли у кригу поблизу землі короля Вільяма у вересні 1846-го, і жодного зрушення відтоді не відбулося. «Це всього лише 13 серпня», – повторював собі Крозіє. Якщо тільки станеться маленьке диво, то часу у них вдосталь, щоб перетнути протоку під вітрилами або на веслах, можливо перетягуючи човни волоком через неширокі перемички, і подолати 75 миль, які за його розрахунками залишалися до гирла річки Бека, а там переоснастити пошарпані човни для подорожі вгору по річці. Якщо ще трохи пощастить, сам лиман по той бік цієї крижаної тисневи буде вільним від криги протягом 60 миль шляху, тому що літньою порою велика рибна річка Бека потужною течією несе на північ свою порівняно теплу воду. На самій же вони будуть йти на випередки із зимою, щоб до її настання просунутися вгору за течією, але плавання все ще буде можливим. Теоретично. Цього ранку, в неділю, якщо стомлений крозь не збився з ліку днів, гуцер мав виконати останню з за допомогою свого нового помічника Томаса Гартнела, а потім крозь планував зібрати моряків на таку собі службу Божу. На ній він оголосить, що гуцер залишається тут зі скаліченими моряками і хворими на цингу і повідомить про свої плани вирушити на південь з кількома найздоровішими матросами і принаймні двома шлюпками. Байдуже, скресне крига чи ні. Якщо Рубим Мейл Годсон, Сінклер або інші змовники з-поміж прибічників Гіккі захочуть запропонувати альтернативний план дій, без виклику його владі, Кроз'є був готовий не тільки обговорити всі пропозиції, але й погодитися на них. Що менше людей залишиться в рятувальному таборі, то краще, особливо якщо це дозволить позбутися гнилих яблук. Крики, що почулися з госпітального намету, свідчили, що доктор Гуцер розпочав ампутацію враженої гангреною лівої ноги містера Дігла. З пістолем у кожній кишені Крузія вирушив на пошуки Томаса Джонсона, щоб наказати йому зібрати моряків. Містер Діґл, улюбленець серед усіх членів експедиції, чудовий кок, з яким Френсіс Крозіє протягом довгих років прослужив в експедиціях до обох полюсів, помер від втрати крові і ускладнень одразу після операції і за кілька хвилин до того, як була оголошена перекличка. Щоразу, коли вцілілі моряки стояли табором більше двох днів, боцмани утрамбовували рінь і сніг на якомусь відносно рівному п'ятачку і креслили палицею приблизні контури верхньої та нижньої палуб еребуса і терору, щоб люди знали, де стати під час переклички. В перші дні у таборі терору і пізніше місце для шикування було заповнене вщердь, бо більше сотні моряків з двох кораблів юрмилися на розмітці верхньої палуби корабля, але зараз кількість людей у загоні скоротилася до чисельності команди одного судна. У тиші, що настала після переклички за судновою роллю, ще глибші після відчайдушних криків містера Дігла, перш ніж Крозія звернувся до моряків зі словами святого письма, капітан обвів поглядом натовпобірваних, бородатих, блідих, брудних чоловіків із запалими очима, знесилених і згорблених, постава яких скидалася на позу втомленої мавпи, але мала означати строєву стійку. З колишніх тринадцяти офіцерів корабля її величності «Аребус» дев'ятеро були мертвими. Сарджон, командор Фіц Джеймс, лейтенант Грехем Гор, лейтенант ГТД Левіс Конте, лейтенант Фейрголм, перший помічник Сарджант, другий лоцман Колінс, льодовий лоцман Рейд і головний лікар Стенлі. Вціліли перший, другий помічники, девой коуч, фельдшер Гуцер, який став стрій з деяким запізненням і сутулився більше за решту моряків, не маючи сил підвести очі від втоми суму і зневіри. А також скарбник Чарлз Гаммілтон Осмер, який здолав пневмонію з тяжким перебігом, щоб зараз здатися на милість скорбуту. Від уваги капітана Кроз'єни приховався той факт, що всі строєві флотські офіцери Заребуса були мертві, а в цілілі були простими помічниками або цивільними особами, які отримали почесне звання офіцера на час служби на кораблі. Усі троє кондукторів Заребуса – механік Джон Грегорі, боцман Томас Террі і Тесля Джон Вікіс були мертві. Еребус залишив Гренландію з 21-м унтерофіцером, і зараз 15-ро з них були живі. Хоча дехто з них, такі як стюард з Вільям Фоулер, який так цілком і не оклигав після опіків, отриманих на карнавалі, були тільки зайвими ротами. Під час переклички на Різдво 2845 року на Еребусі було 19 матросів першого класу. З них зараз залишалося живими 15-ро. Із семи королівських морських піхотинців, які колись відгукувалися на переклиці на Еребусі до цього дня серпня 1848 року ціліли троє – капрал Пірсон і рядові Гопкрафт та Гілі. Але всі вони були занадто хворі на цингу, навіть щоб стояти на чатах або ходити на полювання, а не те, щоб тягнути шлюбки. Але цього ранку вони стояли, опершись на свої мушкети серед інших обірваних, скотюрблених чоловіків. Обоє корабельних юнг із суднової ролі Еребуса, яким насправді виповнилося по 18 років, коли два кораблі виходили в море, Девід Янг і Джордж Чамберс, вижили. Але Чамберс був так тяжко травмований тварюкою з криги під час карнавалу, що з тієї ночі пожежі перетворився практично на ідіота. Але він був здатний, отримавши наказ іти в запрягу, їсти, коли скажуть, і самостійно дихати. Тож, згідно зі щойно проведеною перекличкою, на 13 серпня 1848 року залишалося живими 39 моряків з 65 членів екіпажу Еребуса. З офіцерським складом терору справи стояли трохи краще, ніж на Еребусі. Принаймні в тому сенсі, що два флотські офіцери, капітан Крозіє та другий лейтенант Годжсон, вижили. Другий помічник Роберт Томас і містер Е. Дж. Хелпмен, секретар Крозіє. ще один цивільний, який в експедиції служив на офіцерській посаді, були двома іншими вицілілими офіцерами. Не відгукнулися на сьогоднішній переклиці лейтенанти Крозіє, Літл та Ірвінг, а також перший помічник Горнбі, льодовий лоцман Бланкі, другий лоцман Макбін і обидва його лікарі Педді та Макдоналд. Четверо з одинадцяти офіцерів терору все ще були живі. Крозі розпочав плавання з трьома кондукторами – механіком Джеймсом Томпсоном, боцманом Джоном Лейном і старшим Теслею Томасом Хані. І всі троє ще залишалися живими, хоча механік став схожим на скелета, за слабкого навіть, щоб стояти на ногах, не кажучи вже про те, щоб тягнути сани. А містер Хані не страждав від цинги у пізній стадії, але залишився без обох ступенів внаслідок ампутації, проведеної напередодні ввечері. Неймовірно, але Тесля все ще був живий і навіть спромігся вигукнути присутній зі свого намету, коли під час переклички прозвучало його ім'я. Три роки тому терор вийшов у рейс з 21-м унтер-офіцером на борту, і цього хмарного серпневого ранку 16-ро досі були живими. Вибули з цієї групи внаслідок трагічних випадків лише кочегар Джон Торрінгтон, формарсовий старшина Гаррі Пеглер та інтенданти Кенлі та Родос, а буквально кілька хвилин тому до них приєднався кок Джон Дігл. З 19 матросів першого класу терору, які колись відгукувалися на перекличці, зараз відгукнулося десятеро, хоча вижило одинадцятеро. Девід Лейс усе ще лежав у комі в наметі доктора Гуцера, ні на що не реагуючи. Із шести королівських морських піхотинців, приписаних до корабля її величності терор, не вцілів ніхто. Рядовий хетер, який протягнув кілька місяців зі своїм проламаним черепом, зрештою помер через день по тому, як вони покинули річковий табір. І його тіло просто залишили на прибережній ріні, без поховання і прощальних слів. У списку команди корабля «Терор» було двоє «Юнг» і зараз тільки один – Роберт Голдінг, майже 23 років і, звісно ж, більше не «Юнга», хоча й по-хлопчачому довірливий, відгукнувся на переклиці. З 62 членів екіпажу корабля «Її величності Терор» на службі Божій, що проводилась у рятувальному таборі 13 серпня 1848 року, були присутні 35 моряків. Таким чином, живими залишилося 39 чоловік Заребуса і 35 членів екіпажу з терору. Загальним числом – 74 моряки зі 126, які відпливли від берегів Гренландії влітку 1845 року. Але чотирьом з них за останню добу ампутували ступню чи обидві, і ще принаймні двадцятеро інших були занадто хворі, занадто травмовані, занадто виснажені або охлялі, щоб іти далі. Третина членів експедиції дійшла своєї межі. Настав час ухвалювати рішення. «Всемогутній Бог» – речитативом почав промовляти Крозє втомленим хрипким голосом. Бог, який відродив тебе з води та духа святого для життя вічного, нехай тепер завершить справу, яку він розпочав на святому хрещенні. Тіло твоє було храмом святого духа, нехай Бог прийме тебе до своєї слави. «Боже, ми віддаємо тобі нашого брата Джона Дігла, 39 років, і просимо тебе, всемилосердний Отче, відпустити йому гріхи, які він вчинив через свою людську слабкість, щоб, померши для світу, він жив для тебе. Через Христа, Господа нашого. Амінь!» «Амінь!» – прохрипіли 62 моряки, все ще здатні стояти в строю. «Амінь!» Пролунали голоси інших дванадцяти, що лежали в наметах. Кроз'є не розпустив зібраних людей. «Джентльмени, офіцери і матроси кораблів її величності, аребус та терор, учасники експедиції сера Джона Франкліна, товариші у плаванні», – гучно промовив він. «Сьогодні ми маємо вирішити, яким шляхом підемо далі». Ви всі залишаєтеся, згідно з корабельним статутом і статутом Королівської служби географічних досліджень, які ви зобов'язувалися виконувати під моєю командою і продовжуватимете під нею залишатися, поки я вас не звільню. Досі ви виконували волю сера Джона, капітана Фіц Джеймса і мою, і ви робили все правильно. Багато наших друзів і товаришів покинули цей світ, але 74 все ще залишаються непохитними. У серці своєму я вирішив, що кожен з вас, хто перебуває зараз у рятувальному таборі, повинен вижити, щоб знову побачити Англію, свій дім, свою родину, і, Бог мені, свідок, я зроблю все можливе, щоб наші зусилля не були марними». Але сьогодні я даю вам волю самим вирішити, яким шляхом іти до здійснення цієї мети. Муряки загомоніли один до одного. Крозьє помовчав кілька секунд, а потім продовжив. Ви знаєте наші плани. Доктор Гуцер залишиться тут з тими, хто занадто хворий і знесилений для мандрівки. Здоровіші моряки мають продовжити похід до річки Бека. «Чи є серед вас хтось, хто хоче спробувати знайти якийсь інший шлях до порятунку?» Запала тиша, матроси почали перезиратися і переминалися з ноги на ногу, але потім зі строю вийшов Джордж Годжсон. «Сер, дехто з нас насправді хоче спробувати, сер. Ті, хто воліють повернутися назад, капітане Крозія!» Кілька хвилин капітан мовчки дивився на молодого офіцера. Він знав, що Годжсон був таким собі прикриттям для Гікки, Ейлмора і кількох інших заколотників, які збурювали моряків уже багато місяців поспіль. Але навряд чи сам Годжсон здогадувався про це. «Куди назад, лейтенанте?» – спитав нарешті Крозє. «На корабель, сер. Ви думаєте терор? Усе ще там, лейтенанте?» Іначе, щоб підкреслити його запитання, над морською кригою на південь від них прокотився гуркіт, схожий на гарматні постріли, а потім сильний гул, як під час землетрусу. Айсберг за кілька сотень ярдів від берега розколовся і розсипався на шматки. Годжсон по хлопчачому знизав плечима. Табір терору буде на місці, капітани, хай би що трапилося з кораблем. Ми залишили там їжу, вугілля та шлюбки. Так, сказав Крузія, і нам усім зараз не завадило б скористатися тією їжею, навіть консервованими продуктами, які стали причиною жахливої смерті декотрих наших товаришів. Але, лейтенант, табір терору залишився за 80, якщо не за 90 миль позаду. Це майже 100 днів по дорогі. Невже ви разом з іншими справді думаєте, що зможете дістатися до нього, пройшовши весь зворотний шлях з човнами чи без них, «І тільки для того, щоб потрапити в зуби зими. На той час, коли ви доберетеся до табору, буде кінець листопада. Суцільна темрява, а ви ж пам'ятаєте холоднечу й грозу минулого листопада?» Хочсон мовчки кивнув. «Ми не збираємося йти до кінця листопада», – сказав Корнелів Гіккі, виступаючи з шеренги, щоб стати поряд зі зніченим молодим лейтенантом. «Ми думаємо, що Крига вздовж берегів скресла на всьому зворотному шляху. Ми підемо під вітрилами і на веслах довкола того сраного мису, через який волочили п'ять шлюпок, як єгипетські раби, і через місяць повернемося до табору терору». Моряки стиха загумоніли проміж себе. Крозія кивнув. «Може, воно і так, і Крига справді скресла для вас, містере Гікі? А можливо, і ні». Але навіть якщо крига таки скресла, звідси більше сотні миль до корабля, який може виявитися розтрощеним і вже напевно затертим льодом до того часу, як ви туди дістанетеся. Звідси до гирла річки Бека принаймні на 30 миль ближче, і шанси на те, що лиман на південь від нас вільний від криги, значно вищі. «Ви не переконаєте нас, капітане», – сказав Гіккі твердо. «Ми все вже обговорили між собою і вирішили повертатися». Крозіє пильно подивився на помічника Купора. У ньому прокинувся притаманний кожному капітанові інстинкт негайно придушити будь-який вияв непокори, рішучий різко, але Крозіє нагадав собі, що саме цього він і хотів. Це була гарна нагода позбутися всіх заколотників і порятувати ту решту, хто довіряв розважливості свого капітана. Крім того, цього пізнього літа план Гіккі міг навіть виявитися здійсненним. Усе залежало від того, де саме скресла Крига, якщо вона взагалі де-небудь скресла протягом літа. Люди заслуговували на те, щоб самим обрати свій останній шанс. «Скільки чоловік вирушить з вами, лейтенанте? спитав Крузіє, звертаючись до Годсона, наче той насправді був командиром групи. «Ну, почав було молодий чоловік». «Магнус піде», – сказав Гікі жестом, закликаючи велетня вийти наперед. «І містер Ейлмор!» Похмурий стюард виступив уперед, з викликом і неприхованою зневагою дивлячись на Крозія. Цей матрос завжди був зухвалий і лінивий, та, допоки не закінчився ром, напивався за першої ліпшої нагоди. «Я теж піду з ним, сер», – сказав Джон Морфін, виходячи зі строю і ставши поруч з іншими. Вільям Морден, якому щойно виповнилося 26, мовчки виступив уперед і приєднався до групи Гіккі. Його приклад наслідували Джеймс Браун та Френсіс Дан, купор та помічник купора Заребуса. "Ми думаємо, що це наш єдиний шанс, капітане", сказав Дан і опустив погляд. Очікуючи, поки Рувим Мейл та Роберт Сінклер оголосять про свої наміри, і розуміючи, що коли більшість моряків, які стояли на переклиці, приєднаються до цієї групи, його власні плани пробиватися далі на південь підуть прахом, Крозія був немало здивований, коли Вільям Гібсон, офіцерський стюард з терору і кочегар Люк Сміт повільно вийшли вперед. Вони були хорошими моряками на борту корабля і терплячо йшли у запрягу. Чарльз Бест, надійний матрос за ребуса, який завжди був відданий лейтенантові гору, виступив уперед разом з чотирма іншими матросами, що слідували за ним Вільямом Джері, Томасом Ворком, який був тяжко поранений під час подій на карнавалі, молодим Джоном Стріклендом і Абрагамом в Сілі. Перед капітаном стояло 16 моряків. Це всі? Запитав Кроз'є, відчуваючи полегшення від того, що зникла гризота, від якої аж млоїло в животі, наче від голоду, який тепер ні на мить його не відпускав. Перед ним стояло шістнадцятеро моряків. Їм знадобиться одна шлюбка, але з ним залишається ще цілком достатньо вірних людей, щоб вирушити з ним до річки Бека, залишивши кількох із них тут, у рятувальному таборі, щоб доглядати за хворими. «Я дам вам Пінас», – сказав він Готсону. Лейтенант вдячно кивнув. «Пінас розбитий і споряджений для плавання річкою, а волочити її на санях ще той клопіт на свою дупу», – заявив гікі. «Ми візьмемо вельбот». А «Ви візьмете Пінас», – відрубав Крозія. «Ми також хочемо взяти із собою Джорджа Чамберса і Девіда Лейса», сказав помічник Купора, склавши на грудях руки і широко розставивши ноги, стоячи перед своїми людьми, як Наполеон з кокні. «Що за дурниця?» – здивувався Крозія. «Чому це вам захотілося взяти із собою двох безпорадних моряків?» «Джордж може йти у запрягу», – відповів Гікі, «І ми досі піклувалися про Девія і хочемо надалі це робити». «Ні», – сказав доктор Гутсер, виступивши вперед і ставши між Кроз'є та людьми Гікі, «Ви не дбали про містера Лейса, і ви хочете взяти із собою Джорджа Чамберса зовсім не як товариша у мандрах. Вони вам потрібні як їжа». Лейтенант Годжсон розгублено закліпав, не вірячи своїм вухам. Але Гікі стиснув кулаки і дав знак Магнусу Менсону. Коротун та Велетені зробили крок уперед. «Зупиніться, де стоїте!» Гримнув Крузія. Позаду нього три уцілілі морські піхотинці, капрал Пірсон, рядовий Гобкрафт та рядовий Гілі, очевидно хворі й нетверді на ногах, підняли свої довгі мушкети і прицілилися. Понад те перший помічник Дево, помічник Едвард Коуч, боцман Джон Лейн і помічник боцмана Том Джонсон навели на заколотників свої рушниці. Корнелів з Гіккі «У нас теж є рушниці». «Ні», – сказав капітан Круз'є, – «вже немає. Поки ви були на перекличці, перший помічник диво зібрав усю зброю. Якщо завтра ви мирно підете, то отримаєте одну рушницю і трохи набоїв. Якщо зараз заробите бодай один крок, всі отримаєте заряд дробу в обличчя». «Ви всі приречені на смерть», – сказав Корнеліус Гіккі, тицяючи своїм кістлявим пальцем у бік матросів, що мовчки стояли в строю на своїх місцях, і змахнув рукою, провівши півколо, як кістлявий флюгер. «Якщо ви підете за Крузія і рештою цих дурнів, то помрете!» Помічник Купора повернувся до лікаря. «Докторе Гуцер, ми пробачимо вам те, що ви сказали про наші наміри врятувати Джорджа Чамберса і Дейві Лейса. Ходімте з нами. «Ви не зможете врятувати цих людей», – Гіккі зневажливо вказав на обвислі вологі намети, де лежали хворі. «Вони вже мертві, тільки не знають про це», – продовжував Гіккі. Його голос лунав надиволунко і гучно, як для такого миршавого чоловічка. «А ми виживемо. Ходімте з нами, і ви знову побачите свою родину, докторе Гуцер. Якщо ви залишитесь тут або навіть підете за кроз'євий покійник, ходімте з нами». Гуцер з неуважності, коли виходив зі шпитального намету, забув на носі окуляри, тож зараз він зняв їх і неквапно витирав з них паморозь, користуючись замість ганчірки скривавленою полою свого вовняного жилета. Гуцер здавався зовсім спокійним невисокий худорлявий чоловік з повнявими губами і скошеним підборіддям, тільки частково прихованим кучерявою борідкою, що розрослася під колишніми бакенбартами. Він знову надягнув окуляри і подивився на Гікі моряків, що стояли позад нього. «Містере Гікі», – сказав він тихо, – «я щиро вдячний за вашу безмежно велику душну пропозицію порятувати моє життя, але ви мусите знати, що вам не потрібно брати мене із собою, аби здійснити задумане, розчленувати тіла ваших товаришів, щоб забезпечити себе запасами м'яса». «Я не», – почав було Гікі. Навіть дилетант може дуже швидко освоїти анатомію Ростину, перебив Гуцер достатньо голосно, щоб змусити помічника Купора замовкнути. Коли один із цих джентльменів, яких ви берете із собою як свій особистий продуктовий запас, помре, або коли ви допоможете йому померти. Все, що ви маєте зробити, це нагострити корабельний ніж, щоб він став, мов скальпель, і почати різати. «Ми не збираємося», – вигукнув Гікі. «Але я дуже рекомендую вам узяти із собою пилку», – перекрив його голос гуцер. «Одна з пилок Теслі Містера Хані підійде як найкраща, Бо якщо ви легко зможете відтяти пальці і зрізати м'ясо з гомілок, стегон і живота просто ножем, вам майже напевне знадобиться пилка, щоб відділити від тулуба ноги та руху». «Хай вам біс!» – заверещав Гікі. Він кинувся вперед разом з Менсоном, але зупинився, коли помічники капітана і морські піхотинці знову звели свої рушниці й мушкети. Залишаючись цілком незворушним, навіть не дивлячись на гікі, хірург став показувати на велетенському тілі Магнуса Менсона, наче той був анатомічним атласом, повішеним на стіну. Це майже як розбирати гусака на різдво. Він накреслив у повітрі кілька вертикальних ліній у ділянці верхньої частини тулуба Менсона і одну горизонтальну лінію нижче пояса. Руки слід відпилювати на плечових суглобах, звісно, але щоб відтяти ноги, вам потрібно буде розпиляти обидві тазові кістки. Наші гіки напнулися жили, а бліде обличчя налилося кров'ю, але він мовчав тим часом, як Гуцер продовжував. Я б скористався своєю маленькою пилкою, щоб відрізати ноги на рівні колін і, звісно, руки на рівні ліктів, а потім узявся б за скальпель, щоб відтяти відбірні частини – стегна, сідниці, біцепси, трицепси і литкові м'язи. І тільки потім можна приступати до пекторальних, грудних м'язів і дістатися до підшкірного жиру, який у вас, можливо, зберігся біля лопаток, вздовж боків та внизу спини. Звісно, там не буде багато ні жиру, ні м'язів, але я певен, що в містера Рагіккі не пропаде жодна частина вашого тіла. Один з матросів позаду Кроз'є впав навколішки, здригаючись у блювотних судомах. — У мене є інструмент, який має назву тенакулом, щоб відділяти ребра від груднини, — сказав гуцер тихо. Але я боюсь, я не зможу його вам позичити. Судновий молоток та зубило, які є серед набору інструментів у кожному човні, можуть прислужитися для цієї потреби так само добре. Я рекомендую вам спершу зрізати і з'їсти все м'ясо, а голови, руки, стопи ваших друзів, їхні кишки, увесі вміст м'якої черевної порожнини, відкласти на потім. Хочу попередити вас, розколоти довгі кістки заради їхнього кісткового мозку набагато важче, ніж вам здається. Вам потрібен буде якийсь шкребок, щось на кшталт стамески містера для різьблення по дереву. І майте на увазі, що кістковий мозок, який ви дістанете зсередині кісток, буде грудкуватим і червоним, і перемішаним з гострими уламками та фрагментами кісток. Тож для блага вашого здоров'я не радив би споживати його сирим. Я рекомендую вам покласти кістковий мозок у казанок і довести його до кипіння, перш ніж вживати. Або дай тобі, прогорчав Корнелів з Гікі. Доктор Гуцер кивнув. І ось що іще, тихо додав лікар. Коли ви почнете їсти мозок одне одного, це буде напрочуд просто. Просто відпиляйте нижню щелепу, викиньте її геть разом з нижніми зубами і скористайтеся будь-яким ножем, щоб проштрикнути і продовбати м'яке піднебіння і проникнути в черепне склепіння. Якщо захочете, можете перевернути череп і всістися довкола нього, зачерпуючи мозок ложкою, мов різдвяний пудинг. На хвилину запанувала мертва тиша, яку порушували тільки шум вітру і стогін, тріск та скрипіння криги. Чи є ще охочі покинути завтра табір? голосно запитав капітан Крозія. Рувим Мейл, Роберт Сінклер і Семюел Хані, баковий старшина з терору, формарсовий старшина з ребуса і коваль з терору, відповідно, вийшли наперед. А ви підете з Гійкі та Готсоном? запитав Крозія. Він не дозволив собі виказати, наскільки був вражений. Ні, сер, відповів рувим Мейл, похитавши головою. «Ми не з ними. Але ми хочемо спробувати повернутися на терор». «Шлюбка нам не потрібна, сер», – сказав Сінклер. «Ми спробуємо пройти суходолом, перетнути острів. Може, нам трапляться писці чи якась інша звірина, що мешкає в глибині острова, далеко від моря». «Вам буде складно орієнтуватися на місцевості», – сказав Крозія. «Компаси тут допомагають як мертвому припарка, а я не можу віддати вам свого останнього секстанта». Майл похитав головою. Не переймайтеся, капітане, ми користуватимемося з численням шляху. Якщо більшу частину часу цей сраний вітер дутиме нам у мордяку, перепрошую за такі слова, сер, отже, ми тримаємо правильний курс. Я був матросом, перш ніж стати ковалем, сер, сказав с'юлхані. Ми всі моряки, якщо нам не судилося померти у морі, можливо, нам вдасться померти бодай на борту нашого корабля. «Гаразд», – сказав Кроз'є, звертаючись до всіх моряків, що все ще стояли там, і намагаючись говорити так, щоб його голос почули й в наметах. «Ми зберемося після шести склянок і розділимо всі корабельні сухарі, що в нас залишилися, а також спиртне, тютюн та іншу провізію. Порівну на кожного, навіть на тих, хто був прооперований вчора і сьогодні. Всі побачать, що ми маємо, і кожен отримає рівну частку». Відтепер кожен з вас, крім тих, кого годує і доглядає доктор Гутсер, сам визначатиме свій денний раціон. Крозія холодно подивився на гікі Годжсона та їхню групу. А ви, під наглядом містера Дево, готуйте свій пінас. Ви вирушите завтра на світанку, а до того часу я не хочу бачити ваших мармиз, крім як під час розподілу спорядження і харчів після шести склянок».